що в її уяві взагалі щось викривилося, що вона сама не знає, чого хоче. А може то в ній говорить «спокута» чи «помста», які стали більші за неї. Достеменно знав тільки одне. Легко їм не буде обом. «Мені пора», – «добраніч», – сказав він. «Зайти не хочеш?» Я пригостила б чаркою, і знову засміялася неприродним сміхом, як свого начальника. А може і не як начальника? Тепер так ведеться. Але на його відповідь не чекала. Повернулася і швидко пішла до хати, де горіло світло. Він усміхнувся і попрошкував до контори. Але його усмішка була нерадісна. Вона мала означати «нічого не сталося». Так у жінки трохи розходилися нерви, а може не відчув до кінця певності, подумав, що ще зайде сюди. Щось у ньому знову поставало проти самого себе. А тут ще Фросина Федорівна піднесла новину, яка вибила з голови всі інші думки. А може та невчасна звістка тільки переплутала їх, аж вкинула його у якесь сум'ять? Змусила поглянути на себе ще й збоку. Ця новина була пов'язана з Ліною. «Так що готуйся, старий, до весілля», – притишивши голос, сказала Фроцина Федорівна, присівши шитвом на краєчок стільця. І рушники прослалися зовсім не в той бік, у який ми сподівалися. «Не ми, а ти», – поправив Василь Федорович. «Я, Ліні женихів», не виглядав ні з яких боків. «Що ви тут шепочетесь?» спитала Ліна, заходячи до кімнати. «Мабуть, переполошились тим, що я сказала мамі?» «Так ще ж нічого. Просто Валерій запропонував одружитись, а я чекаю вашої резолюції». «Не наче ти зважиш на наші резолюції», сказав Василь Федорович. ох хо хо. ох по-жіночому Фросина Федорівна. Такі молоді. Що ви робитимете? Кашу їстимемо, як стицько. Ми положимо ви грамотніші, засміявся грек. Стицько не дивився телевізора і не читав перекладних романів. Мати, мабуть, зітхнула в тому плані, що на кашу заробляти треба. Тоді ми каші не їстимемо. Обійдемося пиріжками, тістечками. Чи ви... Ми в баби-сісерки житимемо. Оце б я допустила, щоб вижили в чужих людей, аж сплеснула руками Фросина Федорівна. Та я за вуха обох сюди притягну. Вона вигукнула це з такою щирістю, що Василь Федорович аж крякнув від задоволення. Вона, як відмітив мислено, виявилася на рівні. Власне, на рівні. Фросина Федорівна була завжди, все життя. І тоді, коли пригорталася до нього вночі, і коли била тарілки, над усе в ній переважала доброта. І це йому найбільше подобалося. І за це прощав їй і лемент, і сварки та вичитування, і безпідставні ревності до сліз. Гостре на слово, швидка на розправу, гаряча, вона протиладна віддати іншому все. Найбільшим її щастям було комусь допомогти, щось подарувати. Ніякі дорогі імпортні ліки не трималися в домі, хоч з часом самим були вкрай потрібні. Ніяка крамнина не залежувалася. А що вже там казати про яблука, дині та інші домашні ласощі? Василь Федорович часом буркотів. «Усе повинось, усе пороздавай!» Фрусина Федорівна тоді ніяковіла і починала виправдовуватися ніби й не помічала теплих вогників у його очах. Вони всі, навіть Ліна, все життя бачили його трохи не таким, яким він був насправді. Василь Федорович мав утиху вдавати себе за людину грубу, простакувату. Любив тією грубістю спантеличувати домашніх. Тішився, коли вони всі гуртом накидалися на нього і починали підправляти, вчити, виховувати. Він міг сказати немилозвучне слівце, розповісти за обідом солонувату бувальщину. І все з таким виглядом. Ми, люди, прості, що з нас узяти? Щоправда, з роками почував і якісь дивні напливи ніжності, особливо до найменшої, але й до старших теж, до всієї родини. Його родини, якою був задоволений, у яку, вони цього не знали, ховався від життєвих суховіїв і завірюх. Василь Федорович почував свою особливу з ними і з Ліною теж єдність, більшої за яку немає в світі, яку ніякі сили світу розірвати не можуть. Про одруження вони цього вечора більше не говорили. Ліна сказала що ще нічого не вирішила, що вона любить Валерія, але поспішати з замішками не збирається. Вона й справді так думала, хоч і почувала, що не всю правду сказала, що оцієї байдужості у ній вистачить ненадовго. Мабуть, це розуміли і Василь Федорович та Фросина Федорівна. Вони осміхнулися одне одному, а Василь Федорович сказав, ого! Уже любов загноздали. А я колись до вечора не міг дожити без неї оцієї ось нині лютої тітки, показав на Фросину Федорівну. І вона засміялася. Зараз вік замінників і штучного охолодження, поджартувалася Ліна. Любов теж підлягає цим технічним винаходам. Василь Федорович цього вечора заснув не одразу. Він лежав і думав про сьогоднішній день, і попередні дні. Про ліду і ліну. Щось у них було спільне. У колишній ліді і теперішній лінії.